Seguretat i prevenció amb Eduard Aguayo. Doncs comencem i avui no hi havia massa dubte sobre quin tema posàvem sobre la taula perquè al principi, la primera sessió que vam fer d'aquesta secció doncs uh, vam parlar una mica sobre els plans d'emergència que era més o menys obligatori bé, més o menys no, obligatori que els municipis tinguessin sobre la taula i preparats i un d'ells és el Neucat, Eduard Aguayo, bon dia. Bon dia, Patricia. Doncs <ríe> el tema ahir es va complicar bastant, és poc, eh? No, va anar tot... Tot rodat, sí, podem dir? Sí, sí, en sèrio? Sí. Segons lo previsto. Sí? sí? Un desastre. Ah, <ríe> <ríe> això t'anava a dir. Va, el perquè previst. el titular és el caos que hi havia doncs, en tota Catalunya i a més hi havia llocs molt pitjor que Tiana, però doncs, bueno, Tiana amb, amb els carrers tots nevats, la gent que no portava cadenes, la gent que no estava preparada, els cotxes que, que no podien circular, que anaven relliscant, en fi... Una miqueta de tot. Veiem quan a circulació una mica de d'imperícia de, dels conductors per falta... una manca de costum, Clar. evident. Eh, això per una banda. Per un altre problema de mobilitat, que la nevada va caure precisament en un dia laborable i va apretar fort doncs a partir de les 5-6 de la tarda, que és l'hora d'anar doncs, a buscar els nens a l'escola, l'hora que hi ha gent que surt de la feina, a les 8, que és una hora també de, de plegar, prou habitual doncs encara continuava. I bé, sí, o sigui, segons, segons l'excepcionalitat d'una situació com aquesta. Deien, avui llegir algun lloc, fa 40 anys que no, no hi havia una situació, doncs com per exemple a Barcelona Capital es van retirar tots els autobusos del carrer. Això és una situació excepcional com aquesta, on doncs requereix mesures excepcionals. Mm. I bé, la, la bona notícia és que ningú va prendre mal, la bona notícia és que bé, el problema era, en tot cas, de, de confinament de la gent, era com una guerra. Potser, potser sí que no es va fer prou publicitat, jo escoltava el, el Joan Boada eh, que deia que ningú havia quedat atrapat i ahir a les dues de la matinada encara sentia gent per una tremissora, sí. a <laughs> la pàdio, que estaven atrapats a carreteres i portaven des de les dues del migdia. Eh, de fet, era la notícia no? que portaven hores i hores i hores tancats en cotxes, tancats en trens també, eh, al final alguns tancats en pavellons, en fi, que, que atrapats a les carreteres, no? que això és el pitjor, perquè sense manta, sense menjar... Bé, hi havia una necessitat que evidentment era atendre aquesta gent que estava desplaçada, que no estava a casa seva, i que havia, no sé, des d'anar al lavabo fins a menjar, fins a abrigar-se molts cotxes van sense benzina, tirats per les carreteres, eh, i clar, la gent reclamava, no hi havia policia, no hi havia Mossos, no hi havia prou bombers. A veure, mmm, ningú pensa que el personal de la policia, el personal dels bombers, personal de, de les ambulàncies, també tenien problemes per arribar al nostre lloc de treball. Aleshores, sí que et dic que des de serveis d'emergència es va requerir per llongar la jornada laboral del personal, el temps que fos necessari... A partir de les 9 de la nit, a la 1 de la matinada amb alguns jocs, això es va anar desactivant paulatinament. Eh, la sort va ser que va deixar d'apretar de, de fort la nevada, sí. va ploure una miqueta, va disoltar la neu. El risc que tenim per avui és gel, uh -huh. sobretot a les carreteres, per les baixes temperatures. Però bé, no és una situació anormal. tant recordes que parlaven dels plans d'emergència del període de retorn, a 500 anys. Eh? Sí. Era la mida. Mhm. Uh -huh. Què passa? Què ha passat amb els últims 500 anys? Escolta, l'última nevada gran a Barcelona i ara a Metropolitana va ser l'any 69. No fa tant, eh? no fa 500 anys. Que però, estiguem preparats del tot... Però aquests, però aquests anys no ens han servit per preparar-nos, eh? perquè com que ha passat tant de tant en tant, doncs, i a més ara que hi ha tant volum de cotxe que tothom fa servir el seu vehicle privat i que... Doncs això, que si passa una cosa així, eh, el volum de cotxes que es queden atrapats a les carreteres són molts. Normal. Eh, és totalment normal. Ahir travessar Barcelona, i jo personalment eh, la vaig travessar dues vegades, sense cadenes. Doncs ja et dic, era, era una aventura. Traveçar Barcelona, podia trigar aproximadament tres hores, quatre... Mm, ja dic, o sigui, ahir era la bona notícia. Insisteixo, quan deia ningú va prendre mal. Quins serveis es van fer, per exemple, a Badalona i a inclòs, tiana, doncs mira, algun arbre eh, mm. trencat, eh, branques d'arbres... Mm, sí que va haver-hi... Home, ningú va prendre mal. En consta que a Badalona i també a Barcelona va haver-hi algun lesionat per caure-li un arbre, un pi en concret, ah, sí? al damunt. No va ser res greu, que jo sàpiga, però sí que va haver-hi algun alguna petita ferida, vaja. De fet, eh, des de la policia local de Tiana, que, que bé, ens van estar informant... Nosaltres no vam poder informar gairebé des de primera hora a la tarda perquè doncs, es va congelar l'antena i dins d'aquest pla Neucat de, que afecta Tiana doncs, hi ha una part que no es va complir, que és eh, la nostra, no? la dels mitjans de comunicació, perquè es va congelar l'antena. Llavors, clar, eh, realment eh, la gent doncs, no es podia informar d'una altra manera que a través de, doncs, de la plana web de l'Ajuntament de Dueixo, i... però la policia sí que ens anava informant, no? I la policia ens deia que una de les recomanacions és que no ens poséssim a sota, a sota els arbres, perquè els arbres, per exemple, que ja anaven a la plaça de La Vila, no, no són arbres acostumats a suportar un pes important de neu com el que tenien i podien caure, clar. Home, mi... És, és que en tires una mica de la llengua, jo no, no m'agrada ser gaire crític, però bueno. sí, sí que et dic, sí que et dic que en aquest cas, a veure, cal ser crític a l'hora de, de dissenyar aquests plans d'emergència, a l'hora de, de dimensionar-los, ja ho vam parlar amb el seu dia. Mm. Aleshores... Què cal? Doncs deixen que desconfiï d'internet, de, deixen que desconfiï de la tele. Eh, amb el seu dia vam dir, en cas d'emergència, el més fàcil és poder emetre des de qualsevol lloc, és escoltar una ràdio, uh -huh. és, és aquell consell que sona tant a guerra, que sona tan a guerra de dir... No serà, sortiu de casa. Ten... No, i, i tingueu un receptor, piles de recanvi, i podeu escoltar la ràdio, sobretot emissores municipals, perquè en aquest cas el més important és el més proper el que tens a la porta de casa, no el que digui per dir alguna cosa, eh? jo què sé, una emissora d'àmbit nacional que estigui parlant de la generalitat mm -hmm. de, de la situació. Que estigui parlant de la P7, no? Per exemple, per exemple no? que va caure també una toda elèctrica que encara no havien pogut accedir. A veure L'important... És el que passa al costat de casa, saber si puc sortir, saber si puc agafar el cotxe, saber què passa si tinc una emergència, si podré arribar a l'hospital. Personal de Can Ruti, eh, que jo sàpiga, s'acabava d'evacuar ahir al voltant les 12, una de la matinada, en quatre autobusos que l'empresa Tubsal va, va disposar, amb la col·laboració nostra de bombers es va muntar, amb el cas un centre d'emergència municipal que es coneix com a CECOPAL, i es van coordinar. En un primer moment es va confinar el personal, això també va passar al trueta a l'Hospital Trueta de Girona i a altres llocs. Es va confinar tot el personal, com si fos una guerra. Sí, o sigui, no podien sortir, bàsicament. No, no, no o sigui, ni arribar, tancats... ni arribar als nous torns. Clar. es va com deia, situació excepcional, mesures excepcionals, eh, que el personal del torn de tarda, per llonguer la seva jornada, que fes horaris, depèn de l'hospital, de 4 hores, tots de 4 hores, que poguessin dormir allà. Mira, el seu hospital té l'avantatge que com a mínim llegits. llits. Clar. Igual que un part de bombers, potser no amb una comissaria, evidentment, i allà era més difícil. Però, eh, ja et dic, o sigui, el, hi havia... Era una guerra. Uh -huh. Hi havia menjar, perfecte. On va menjar tothom, el menjador d'allà? Mira, hi ha menjar per tot, sí, per pacient. Si no arriben a suministres demà, què farem? Amb el cas de Badalona va començar a treballar una pala de llavaneus a les 7, al voltant de les 7 de la tarda. De fet, cap a aquella hora, jo crec que una mica abans, eh, també vaig, vam poder veure aquí al eh, Passeig de la Vilesa, que començava doncs, a, a treure la neu. No? Només al Passeig de la Vilesa, perquè la resta de, de carrers continuaven plens de neu, però, clar, la via d'entrada a, a la vila doncs, sí que estaven cap a aquella hora, més o menys, també. Clar, pe pensa que la, les prioritats, en aquest cas, mh, haurien de ser accessos a hospitals, haurien de ser, principalment, que serveix d'emergència, poguessin arribar a tot arreu. Per què? Perquè si tot el volum, el milió de vehicles que, per exemple, entren i surten cada dia de Barcelona Capital per dirigir-se a l'àrea metropolitana, hem de, de procurar la mobilitat d'ells fins a l'últim carrer, Clar. per dir-ho d'alguna manera, o sigui, ens hem de centrar en vies principals, perfecte, que hagi alguna eh, practicable, ens hem de centrar en vehicles de serveis d'emergència tots, no dic només bombers, que tenim mira, cotxes grans i que pesen molt i que més o menys mmm, si no mmm, per un problema de volum si d'atracció i de menys podem arribar a gairebé a qualsevol lloc, però les ambulàncies tenien problemes per arribar a la policia tenia problemes per arribar per un general, policies locals, guàrdies urbanes que de fet, clar eh, el que tu deies de la sortida dels col·les que clar, a les 5 de la tarda van començar a sortir els nens de, de la ciutadella de l'escola de l'Anglada uh -huh. i és quan es va crear el gran caos a, a Tiana perquè i la policia, doncs no sé si en aquell moment podia controlar la situació, no? Perquè... Mm, ja et dic, mm, efectius clar, mm, això però per que la gent banda. que la gent és el que després a, es queda no? de, ostres, és que no hi ha prou policia que pugui coordinar doncs, aquestes situacions de caos o d'emergència, d'excepcionalitat. Però potser no? la policia està a la mateixa retenció que el particular que ha el ha que va buscar al nen a escola. A veure... Home, que... és que pensem que poden volar. Sí, sí. Eh, no? a, mira, a vegades pensem això, no? Precisament ahir tots els helicòpters, Mossos, 081, ahir no podien volar per les clar. condicions meteorològiques i això també és un... Mira, inclús eh, avui s'està intentant accedir amb helicòpter a la zona on va caure el el cablejat d'alta tensió a la P7, mm -hmm, sí. perquè ahir era impossible. Bombers, Mossos, personal d'Endesa, reta elèctrica... No hi havia manera, no? Deixem que tornem enrere sobre el tema de, de les emissores mm -hmm. municipals. No? Tornem, tornem. S'us va conyalar l'antena? Sí. Bé, escolta, no teniu una emissora portàtil? Mm -hmm. Doncs, tindre el vostre pla d'emergència, d'estar sí. contemplat, anar a emetre allà on calgui. Allà on calgui. És a dir... Potser aquí està la, la prioritat. Però no teni, si no tenim l'emissió de l'antena aquesta, no, no hi ha missió. Doncs s'ha de disposar el necessari per tenir un equip de reserva... Hauríem de tenir instal·lo... una estufeta a l'antena. <ríe> potser, <ríe> bueno, potser és aquesta la solució. No. Potser és tenir un altre lloc. Com una, una, clar. O sigui, potser que l'antena no està col·locada en el millor lloc. Mm, potser sí. Bueno, jo, jo aquí, no deixa, amb el tema de... A mi m'agrada sempre posar el mateix exemple. Eh, ja fa molts anys, saps, es farts que hi ha per navegants? Ja sí? fa, fa molts anys que van... A Espanya no queda cap faré. Mm -hmm. Es va jubilar l'últim fa, fa allà uns anys. Aleshores, eh, tots els sistemes que tenen es farts estan triplicats. Ah, sí? Si falla un, hi ha un altre, i si falla aquest altre, encara hi ha un altre més. Per Per què? Doncs Parla el risc de que un far' deixi de funcionar, els, els danys que es poden produir a béns i persones són, són elevats en cas de que no funcioni un far això és el mateix uh -huh. és a dir quin és el cost de no poder informar la de població poder, mm, o sigui, clar, o sigui, això és el cost que, que s'hauria de valorar no? de si realment eh, compensa posar dues, dues antenes a la despesa que pugui tenir tenir una antena aquí oh, clar, això, i una, una antena irrisori, allà això és irrisori o sigui, estic segur que pots agafar la gent de Tiana i diré escolta i vostè, no sé, he fet números Mira, fa anys vam fer números a Badalona que li costava cada ciutadà tenir els bombers municipals 26 cèntims a l'any. Ah, sí? Bé, bueno, doncs, clar, la... tots els serveis si els anem comptabilitzant, no? Sí, sí, sí no? però la pregunta és molt, molt poquet, fàcil. No? O sigui, vostè està disposat 26 a... 26 cèntims? Clar, a que qualsevol de les impostos municipals que serveixen per finançar aquests serveis li pugem 26 cèntims per tenir un servei de bombers, és que és el mateix. O sigui, segur que és irrisori el cost de dir a Ciutadans de Tiana, escolta, vostè estaria disposat, si us atreviu a fer aquesta pregunta, no? mm. a pujar els seus impostos municipals. Dos cèntims, dos cèntims per sí. dir alguna cosa, eh? s'hauria de valorar. Però dos cèntims de l'any. Per, per, tal... per quan es congela una... o, es congela, eh, o escolta, cau o, congela. O, o el que sigui. <coughs> Disculpa, ara tindreu un problema a l'estiu. La neu trenca les branques dels arbres. Mm. Això, a la... dins de la massa forestal, això farà que hi hagi més branques al terra i que el tres d'incendi forestal s'elevi. Això és matemàtic, no? O sigui, que aquesta és una altra de les conseqüències de tot el que I va passar tant, ahir. I tant, i Que i ens tant. estàs alarmant, no? No, no cal alarmar. A veure, els plans d'emergència sempre ens hem de posar amb el pitjor dels mons possibles. Però que de fet sí que es fa, doncs que suposo que a partir d'avui, eh, bombers i, i tot a, doncs, el personal d'emergència ja està treballant en totes les conseqüències que, que té la jornada d'ahir, no? S'està ha treballant en què va funcionar i què no va funcionar ahir. Clar. Mm, a veure, són moltes coses a, a tenir en compte, a revisar, a veure perquè, mirem, quan a distribució de recursos, en quant a... Mm, insisteixo, la bona notícia és que això ens hagués passat fa uns anys. T'asseguro que no s'haguessin quedat a Catalunya 200.000 persones sense electricitat perquè va caure un, una torre elèctrica. S'hauria quedat tot Catalunya sense, sense electricitat. I t'ho poso com un exemple d'un de serveis. Sí. Com es va compensar altres serveis? Per exemple, es van retirar els autobusos, però el metro a Barcelona va funcionar tota la nit. Uh -huh. Barcelona i totes Bé, hi ha coses que pot solucionar. A Barcelona Capital es van habilitar poliesportius, igual que d'altres municipis, que potser no s'ha fet tant resò mediàtic, però poliesportius per la gent que tenia aquests problemes de mobilitat... Que pogués no podia... anar a dormir a algun lloc. Correcte. Eh, procurar i aliment, utilitzar els escassos recursos que podien bellugar-se per la ciutat contra, ja dic, es va actuar com amb una guerra, confinament, uh -huh. igual que amb un incendi, en un primer moment, confinament, tothom, tothom tancat i anem va veure què tenim aquí, eh, a cada lloc. El problema quin era, i moure' sobretot. Clar. Uh, el tema de, de número de, de personal treballant, aquest no seria el problema, no? O sí? Home, eh, no va ser un problema... Pensa que els serveis... Evidentment, evidentment la majoria dels serveis d'emergències eh, van posar-se en contacte, fins on jo sé, amb personal que no estava, que estava lliurant ahir, per si estava a disposició. Tot i això, eh, també es va decidir per allungar, com dèiem abans, la jornada laboral de molta gent, eh, dels doncs que ja estaven efectivament treballant, en cas de que no arribessin a relleus, en cas d'augmentar la dotació però, insisteixo, somos humans, ens hem de Clar. moure, hem d'arribar al lloc de treball i també teníem problemes, nosaltres. Bé, eh, ja et dic que els serveis van ser els habituals, els serveis van ser els habituals, es van desbordar. Una situació com aquesta, doncs, desborda, però és habitual. O sigui, uh -huh. El que no podria ser és dir, mira, anem a comprar tots els vehicles de Catalunya, totes les policies, totes les ambulàncies, de tots els bombers seran quatre per quatre, la majoria de bombers ho són, la majoria, no així, els camions, no tots, per quan passi això. Perquè si això passa cada 40 anys... Home, jo suposo que, que el Pirineu, el Pirineu, els, els, les vostres policies locals i, i tots els sí, sí, sí, vehicles sí, sí, d'emergència ja, ja ho són, ja no? ja t'ho confirmo, inclús les ambulàncies, per un exemple, mirada una que coneixo, la de Guardiola, la Bargala, evidentment, és 4x4, Puigcerdes 4x4. Clar, o sigui, és però clar, aquí no. No. No, perquè, a veure, tu em diries que està justificat que cada 40 anys passi una nevada d'aquestes característiques i que està justificat que ens gastem eh, el doble, perquè amb el cost d'un vehicle d'emergències ja és elevat, doncs si a més ha de ser 4x4, el doble per una situació que passa un cop de 40 anys... Mm, Té, com sempre, ah, de valorar. Ah, allò que valorem, si posem una altra trentena de recanvi, eh? no? 25 cèntims, no? però no sé si valoraríem igual això de gastar-nos el <ríe> ja, doble. Per... Ja et dic que a serveis crítics, en quant això de, de tenir recanvi, no? que és el primordial, els serveis crítics de bueno, subministraments i de més, eh, evidentment és una informació que no, no es difon gaire, però que té els seus sistemes de reserva i això va fer que ahir, de reserva, centres de control doblats o triplicats... Eh, bé, amb el tema elèctric línies, eh, tot està alimentat per dos llocs, no només per un que per això són coses que la gent no sap per què? Perquè que és el normal que passi un, un desastre entre cometes com aquest d'ahir i que tot funcioni. No, el normal és que no funcioni perquè és una Clar. situació excepcional tot i així, insisteixo, la majoria de serveis van funcionar prou bé. Uh -huh. uh, de cara als propers mesos, una de les línies, llavors, a treballar la que em deia és la dels boscos, no? Mm, això s'ha de tenir en compte, els enginyers forestals ho tenen i bé, ara hi haurà una feina també a fer de cara a l'estiu, d'abans de l'estiu, de neteja el que es, fins on es pugui d'aquest sotabosc, on ara cauran, s'esmicolen aquestes branques, però habitual. Un altre dels detalls també, que deia mai era habitual anar caminant pel carrer, algun aventurat que s'atrevia, igual que algú que va haver d'anar a casa seva caminant i anaven passant els cotxes i l'anaven esquitxant. I, i no, no mirem a ningú, eh? però aquí hi, ha, aquí hi ha el tècnic de la ràdio, el Marc, que, que mira, o sigui, des d'aquí la ràdio nosaltres vam fer allò que, va, que has dit tu del confinament. Mm -hmm. És a dir, tot l'equip vam dir, bueno, no, marxem. Un fuet, teníeu un fuet aquí penjat? Teníem un fuet i un i vam dir... Perfecte, el repartirem. Ho repartirem ho marines, com a bons germans. Eh? ho diuen els mariners, de tenir un fuet que és molt, molt nutritiu. Clar, doncs ja està, tenim un fuet i un iogurt, doncs ho repartirem. Però aquí però aquí el, el separatista va dir, jo me'n vaig caminant a l'estació. Evidentment l'estació, o sigui, rodalies va deixar de funcionar, cap a les 5 de la tarda, una cosa així? Bueno, és que fa poc que l'agafa la Generalitat i encara no ha normalitzat <ríe> no. la seva però, gestió. Però hem de dir que la línia del marisme va ser de les primeres a tornar a funcionar mm -hmm. i cap a les 9 del vespre ja Bé, funcionava. En consta que a partir de les 9 funcionava només una via perquè el fort sí, un atxe... De fet, continua feia... així, Correcte. eh? Continua així, I a més hi ha alerta mm -hmm. uh, doncs que no ens acostem al, al mar, no? que no anem Foda a primera clar. línia perquè hi ha molt fort un atxe. És i... que ve el vent. Ara ve el vent, <ríe> Aquest clar. Aquesta és una altra. <ríe> Uh, Perquè amb el vent jo, Però hi ha una altra paraula d'emergència pel vent, també? No, saps per Ai. què? Perquè al vent només es poden fer actuacions preventives. És molt difícil actuar... T'ho dic... Personalment, això, per exemple, vaig viure una temporada treballant a, a l'illa de Fuerteventura, sí. on allà les ventades eren impressionants, i allà, me'n recordo, treballava allà a bombers i em deien «Ostres, què fem contra el vent?» I és cert, o sigui, l'única manera és la prevenció la prevenció de que les taulades estiguin ben fermes, de que no hi hagin objectes que puguin sortir volant, perquè quan et trobes, com em va passar, no? una taulada una d'aquest tipus sàndwich amb un pes de 80 quilos que passa volant Ostres. per damunt del cap, no pots fer res més que apartar-te. Sí, aquí ja no hi ha la prevenció possible. Siguis bomber, vagis És, en o canvi. O no sortir de casa o alguna cosa d'aquestes, no? Exacte, aleshores, mh, pla emergència per vent. Bueno, és aquest, És un risc que es, que es contempla dins del, del PROCICAT, la Protecció Civil de Catalunya, però és un, és un risc complicat. Sí que es dona en consell de, preven de prevenció a la població, pel cas de, de vent, i evidentment aquest no sortir de casa, anar en compte al conduir, compta amb els vehicles també, amb els camions, sobretot al nord de Catalunya, on poden patir aquestes fortes ventades, però mm, és un risc difícil d'abordar. Uh, el que deiem també d'aquestes de, recomanacions de cara avui, i no sé si demà continua aquest temporal de, de mar, uh, però a vegades uh, els ciutadans són molt poc conscients eh, d'aquests perills. Allò d'ai, doncs anem a veure que hi ha moltes onades, no? De fet, inclús eh, aquells que practiquen el surf, doncs aquells aventurats hi ha aquestes platges de d'amongat que, que s'acosten i que tot i així doncs no s'ho massa seriosament no, i des de l'àmbit mariner més d'una vegada amb aquestes tempestes bé, bueno, amb aquests temporals de vent hem hagut d'anar a buscar bueno, saps que a Badalona també cobrim la part marítima hem hagut d'anar a buscar algú, no només a Badalona, allà on sigui no? tota la costa tota la costa, aquí, diguem que no hi ha límits, no hi ha una frontera d'aquest carrer, és sí, de Montgat, és aquest de No, no, no, aquí es va a Regeriven de, de Salvavet Marítim, es va allar on calgui, no? I sí que et dic que, mira, si algú vol veure el Fortunatge, hi ha tot un seguit de webcams a internet. <ríe> aquest Preciosa, és, és un altre que ahir, com et deia, deixen que desconfiï dels mitjans tecnològics mm. tan, tan dependents, no? tan, tan, tan dependents de, que necessiten de tants elements per funcionar, com no és el cas de l'avadiu, que pot mm. haver i sentir-se des de gairebé qualsevol lloc, perquè ahir hi havia problemes també de comunicació. ...per saturació, o sigui, el dimensionament normal d'una xarxa de comunicacions... Eh, és per una situació de normalitat, on poden parlar, jo què sé, en cada cèl·lula, cada zona... Mira, aquí hi ha 20 converses simultànies. Ahir tothom trucava. Mm -hmm. quan tu, quan on tothom estàs? Tru... Estàs bé? Correcte. Tal. I, I sí que veritat que aquí, Tiana, com a la resta de Catalunya, dedueixo, eh, doncs els repetidors no, no donaven a l'abast... No donava, esclar, I no, no podies trucar. Tenen les seves limitacions i bé, ahir era totalment normal des del punt de vista dels plans d'emergència, si ho vols dir així, no? però era totalment normal que les coses no anessin bé. Però en aquest sentit suposo que la policia té una altra una altra freqüència per comunicar-se? No, eh, eh, et diré que la majoria de serveis, si no tots ja a Catalunya, potser falta algun per integrar-se, però utilitzem altres mitjans de comunicació, que no és la telefonia mòbil. És a dir, que no hi ha cap problema en aquest sentit, que estiguin saturades les línies no per a la de servei d'emergència. No hi ha cap problema, i la majoria també de serveis d'emergència tenen aquests sistemes eh, doblats, o de vegades triplicats, mm. amb mitjans, com diuen els mariners, també, eh, de fortuna, no? O sigui, si no pots fer-ho com ho fa sempre, busquem una altra manera, en plan MacGyver, de solucionar <laughs> això. No? S'ha de tenir imaginació també, no, no?, aquestes circumstàncies? Bé, bueno, s'ha de tenir imaginació, per la imaginació eh, també de vegades era el, el saber la història, el que dèiem què ha passat, què van fer com ho podríem fer millor la propera vegada i recordar-se d'això, no? Quan parles a la gent gran, jo me'n d'acordo. De vegades la gent gran són els més, eh, els més cautelosos amb aquestes situacions. Perquè ja ho han viscut. Correcte, perquè han viscut situacions complicades i diu mira, podríem fer així, podríem fer això, són més prudents no? que la gent mm -hmm. jove, que potser no tenim tanta memòria històrica. Ah, de fet, una altra de les coses que que passaven ah, que van passar ahir eh, i que se sentien és que des dels serveis d'emergència deien mmm, no truqueu al 1 2 aquest telèfon que... Per que... informar. Sí. <ríe> per informar-vos. <ríe> no feu servir aquest telèfon en accés perquè realment hi ha moltes urgències. Mitjans limitats. Estem, estem amb el mateix d'abans. Mitjans limitats. Tot i això, et diré fins on en consta i l'àrea metropolitana de Barcelona que tampoc dins dels serveis d'emergència que, que van patir, van patir i també per moure'ns, també era un problema. No van tenir nosaltres mateixos cap accident ni incident destacable. Algun vehicle clavat, normal, amb sí, tant de volum, sí. però ja et dic. Però sí que és cert que la gent doncs, truca el, el 112, a l'1-2, per, per informar-se i ahir els recursos eren limitats. És a dir, el volum normal de trucades sempre estan una miqueta sobredimensionats per situacions així, però estem en les mateixes. Hi havia un problema de mobilitat i a l'hora d'ampliar la dotació eh, de gent que podia atendre trucades i dels propis serveis d'emergència, doncs els propis treballadors també estaven Clar. de vegades clavats dins d aquest caus que, que es va viure ahir. Però sí que és veritat que moltes persones doncs, van tenir aquell impuls d'informar-me de si puc anar o no en tren, de si aquesta via està col·lapsada o no, i van doncs, sobresaturar aquest servei com acostuma a passar i com està una mica previst, no? Normal. Eh, anem acabant, però no sé si t'atreviries a posar una nota de, de, de com va funcionar tot plegat ahir. Doncs... A veure, insisteixo, és del punt de vista de l'elaboració, de la comprovació del funcionament, dels plans d'emergència d'aprendre, això va ser fantàstic. No? Tenia un professor que sempre deia que és millor equivocar-se i veure on t'has equivocat per aprendre per la propera i crec que bueno, tot va anar prou bé prou bé, però és, com sempre hi ha cosa a millorar, però ara hi ha una feina aquí darrere d'aprendre ara s'ha de revisar com va anar tot què van fer bé, què van fer malament i millorar per la propera, encara que sigui d'aquí a 40 anys. Això t'anava a dir, perquè potser ja ni ho veiem, no, la propera? Potser, mira, estem jubilats ja a casa <ríe> i ens en recordem. I ja no cal ni que ens movem de casa i cap problema. Perquè el, el problema d'ahir va ser que molta gent s'havia de moure, havia de tornar cap a casa. No, ensen... no podia, Nosaltres no? d'aquí a 40 anys encendrem la ràdio i <ríe> tindrem piles de canvi. Uh, exacte, estarem preparats. I la ràdio, tia, n'estarem atent. Ten... Des... Tindrem dues antenes. Des d'un lloc de fortuna, mira <ríe> encara que sigui des del bar d'aquí front fent un cafè. Sí, <ríe> <ríe> estava tancat també. Eh? <ríe> Oh, no pot ser. Els ja doncs que s'obri, pla d'emergència. Pla d'emergència. Vinga, Eduard, que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies.